دره محترمانو د مولنا عبدالباری سید دوره تفسیر قران د 25 نمبر کیسټ سپورټو پای محله فیرغزئی مسجد کی په 26 2009 کې شوهه د دلیل ملایې دو پټې 37 نشار د توی د سنت کیسټ اې مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نیزه مین چوک جنگیر روټ کوبي پروایډر انور شیر توهیدی موبایل نمبر دنه دوله د دې د فراق زې د مولا ګړدا بس د مولا ل رसोई بارنګ نور ډېر سي زونه دي ډېر زیات دي څه سړول هلال دي او بخذو بن دي څه بخذو هلال دي نه سړول بن دي دا دې په ذهن کې او خیال جوړ کړئ چې کساړو دا او خړو نقصان به ورسی خزو خړو نقصان به تو ورسی یکد حسر الذين قتلوا اولادهم یکنن تا وانشا کسان چې وی و جخل صفحان پا کمکل دیا سرا بغیر علمین بید علمنا وحرمو او دی حرام کلو ما ها غصر رضاقهم اللہ چه اللہ ورکڑی دی دی دی لا افترانا لاللہ دو جد درو جوڑو لنا پا اللہ رب و لی ذاتو قد زلونو گمراشل او ندی دی ہدایت من دن کی اللہ ما آلوس رحمه اللہ وی چه قتلو اولادهم صفحان تاوالشو فإنهم كانوا ينظر أحدهم إذا بلغ بنوه عشرا نحر واحدا منهم إنهم كانوا ينظر أحدهم إذا بلغ بنوه عشرا نحر واحدا منهم ویکلجبہ نہ ہرا واحدن منهم کلجبہ ودی گریو سڑی زامن لس دورس دل نه و په جزب حق دیوکم دک چللی وہو الذی انشا جنات ماروشات دلیل عقلی دبار درد شرک فیلی چته الله نه الا د نورح سیول یګی دی چ پیدا کړې دي باغونه ماروشاتن چې خجول شي پچتون باندې وغیر غیر ماروشاتن هغه چې چتون ته ني محتاجا ماروشاتن چې محتاج اي چتون ته او غیر ماروشاتن هغه چې ني محتاج چتون ته کلمات القران هغه معنا کوي محتاجتن للعريش كل قر م ونحوهي داسي باغونه الله څخه پېدا کړې دي چه ته تا محتاج دی سپر بولا جوڑی ماروشاتن محتاجتن لیلعریشی کلکرم ونحویی وغیر ماروشاتن او حغا چنی محتاج چطنو تا ونخلا و کجورا و الزراع و فصل مختلفن و کلوهو مختلف دی میوی داغی و الزیتون و خونو و انار و تشابعن ان چه اوشان دی غیر مت شابهین ند یوشان پمی واکی ولو خریمن سمری دمی وی داغینا اذا اسمرہ کلہ چ میوا ور او نیسی با حق کہو او ور حق د اللہ رب لی ذات خدا الله حق بسنګ وی علامہ ال سی رحمہ الله الی الذی تعالی حالا حق جل واجب کړه د دبر ځان مقدمه یو غره خیرات ورکول یا جدا شې او فرض ایت حکم از کم الله ورکا کناغه سوره دا الله مکرر کړه دا تاسو یوکا یا لسما دا یا شلمن یوم حسادی او رز شو کول د دی میو ولا تسریفو ها دا 13 مقای لا تنفقو فی معصیت الله ولا تسریفو زیاته مقای یعنی مال ملګوي پنا فرمانه ده الله کی ان لا یو حبل مصریفین یکنن الله مینه نقې دات نه تیریدون کو سرهبلله معنا دا د چېله تو سریفو شرق م کوی دا الله اللا دبل هص په کې مماه دبل په نوم منختې موررکه لا ی حببل مصریفین الله مینه نقې د مشرقانو سره پهمنل اناامې حمولاتان دا الله د ساارونه باروونون کې او دچیت کا دوواله سباړي او سواړ واړدي لکا گڑا و بیزا اگا بار نشوڑی اوخ باروڑی اس باروڑی غوی دادرانه دران پیٹیوڑی نو اللہ رب بولی دا توی جسلوی لوی دی او سوالو آردی خوستا دا خوراک دا پارا تبستا گوری غٹوالی او وڑوکیوالی تبا گوری نالاوی فکولو ممارد ککم اللہو خورای داگینا چلا دلدر کردی نالاوی فکولو ممارد وله ت طبیو ختووا ت شیطان تا بهداریې م کوی د قدممونو دشیطان مطلب دا د دا داما پ کړی دي نو ما چې د کم یو سیزو په بهره کې دا می ویللی چې دا بندې او دا حرام دی نو بس بیا ی خورئ او چې د ګم باره کې مې چې دا مخورې نو خورئستاسو آلیستاسو مشران که د چې دا حالاللی نو دغوی پخله ی نه حالالېږي کدا د توی دا ش حرمم دی نو پخله نه حرممږي. حلال باغی ته ما حلال کړی حرام باغی ته ما حرام کړی انه بشکدا شیطان لکوم ادوم مبین تاسو دشمن نه هګارا سمانیه تازواجن اذا کړی دی الله ته جوړي اتک اسمنا ګور دی کی الله رب العزت آسانتیا سره او تاسو دا چې دوی د کې حرام دی افلان کې حرام دی نو حرام دی اتک اسمنا دی کې نار حرام دی او کما دا حرام دا او کنا هغه بچي حرام دي چې هغه د مورګړي تلړشي یعنی وژه او هلت د حرمت پکې څه ده شړې والے ماده والے او کنا د مور د خټي کې څه چلې چې کم د مور د ګېډ نه راوځي نه پرې کې کمی اوسه شي ده وژه د حرمت پکې څه ده الله رب العزت وای چې په دا سيزونو کې هو سہلته او حرمت نشته حلال والے راضی په حکم زمان حرام والے راضی په حکم زمان زمانیت ازواج پیدا کړي دي الله ته جوړي اتکسمنا من الزان اسنينه دګړو ندوا ومينل ماز اسنينه يذبي زونا دوا ندو او دسو شو ها سلورن قل دوا ازکرين اياداد والا ناران ينه ګډ او پس هرنا حر الله حرام کړي ني عمل او کدا دواله ما دي الله حرام کړي گڑا حرام ده و کبیزا حرام ده اما اشتمل تالیه ارحام الانسین او کهاغا بچے حرام ده چه مشتمل دی پاغی رحمون ده ما دهو رحمون ده ده دواؤ ما دهو یعنی د ده ده خیٹ ندرا وطل ده خیٹ تطلع رحم کی وقت تی رول دا علت د حرمت ده نبیاخو طول حرام پکار دی نبی اونی خبر را کئی مالا به علمن دلیل <سؤال> سرا <سؤال> ان کنتم صادقینہ کئی تاثرشتی نی ومراد د علمنا دلیل نقلی دي لکټ نه د دلیل نه وایي ومن الابلس نے پیداکړي دي الله دو خانو ندوا ومن البقر اسنے نے دو خانو ندوا نو قلت و اذکريني آیات دا دواله ناران حرم الله حرام کړي دي عمل انس نے یی دا دواله ما دې حرام کړي دي او حرام دي غیر حرام دي بارنګ غو حرام ده او خو حرامه ام مجتملت علیه ارخام الانسینی او که آغا بچه حرام ده چه مجتمل لی باغی خیٹه دما دهو رحمونه دما دهو ام کنتم یاره دا خو ده حرمت ندا اولی کچه تماده پاکی حرامی نو طول ما ده حرامی پکار دی او که نر پاکی حرامی نو طول نران حرام پکار دی او که نا علت ده حرمت ده مور گیڑی نو بیا خوچه دنو ناری نو مادا ټول حرام پکاردې چې دغه حلت د حرمت او دغه د حلت د حلت او د حرمت نه نه بیا بیا هو مطلب دا دی چې الله بده تعیری دي نو ام کنتم شهادا آیات اوس موجود وایې اذ وسواکم الله ذهاذا کلا چې الله تاسو حکم کړي په دیواني چلا د تعیری کړي فمن ظلم سوک د لوی ظالم مممن افترا الله کذبا تحقا چانا چه جوڑی پا اللہ باند دروغ لیو زلن ناسا بغیر علمین چه گمراہ کی خلق بید علمنا پناپو ایسر بیدلی لخلق گمراہ کی ان اللہ علا اہد القوم الظالمین اللہ دا اپنکی قوم ظالمتا قل لا جدو فیما احیے علی محرمان حرام خیم چه حرام کم نی راشا اللہ ازدت حرام خیم قل دو آیا لا فيما زنممم فیما پا غسکی احیے جوہي کله شه د માતા محرمنا لاطائمين حرام کله شه پيو خورونکي کی يتا موه چخريا غيلرا الا يكون متتن مگر کوي مردارا او دمن مسوحان يا بين بيدن کي او لحم خندير يا غد خندير فانه رجسن ذالگان او فسكان يا ها كلمه چيستن کي سړي لرا د ایمان نا او شهيده او هللا چا واس پور تکريشي او فِسَن اَهَ کَلِمَا چِ اسُن کِي دِي مَانَ فَغَصَ شَيْدِ او هِلَّتَ تَجَاوَالَ شِي اَوَاصْبُر دَگَډَ شِي لَ غَيْرِ الله بَغَيْرِ دَ الله نَ بَل چَا دَ بَارَ بِهِ بَغَي بَامِ دا مَتْلَب خُدا کی دَ کَلِمَا حَرَامَ دَ کَلِمَا مَای بَل مَتْلَب دَ او فِسَن یَ هَغَ شَيْ جَارِ اسُن کِي سَړِي لَ رَ او هللا چا واس پور تګړې شي باغيباني او هللا چا واس شي لغیر الله بغیر د الله نبل چا د پارا به باغيباني او دې ته د حلال وي یو سره دی یا یو بل یو شي دې جندرا روپای دا کټوې دا تا دا وی چې دا د فلنکی بابت دنو منختدا نو الله وی ک دنيا کې حرام ګر نو دا کټوې حرام اله اس کې دې ته حلال وي ایمان دې کې آیت کې علما ذکر کوي لا اجدو فيما اوه يلیه محرمنا علی طامین محرمن الا ان یطمه الا ان یکون میتتن که په دنیا کې حرام دینوم دکت حرام دی حالانګه به وینه نور ډیر حرام موجود دي دی. نور ډیر سيزونه دي چې حرام دی لکه د نکاح په معاملې کې وګوره دا چاچا سره نکاح حرام نه ده داسې په خراکو نو کې الله وکه حرام دی په خورون کې باندې هغه دک سيزونه دي نو جواب دا کی چې دا د عربو د دستور موافق وي چاې به د ځان مې او شه حرامهو د ځن نه به حلالو نو اغه ډېر حرام حلال کړو د اغه حلال غاڼل دا به حلال غاڼل مردا نه به حلال غاڼل بیدون به حلال غاڼل خنزیر به خخوړو دانګي نظر د دا غیر الله د غیر خدای نه اړو سبق نو نزوج الله رب العزت فكلمات ده حصر زرا خبر ذکر کړه کدی یو خړم کې د پاراس شي حرام دی ما غدا سې دي فمن استرا سوک چې مجبورشه په لوکا کې بالکل مریوس غیر باغین او نو ده زیاته کون کې ولا عادن او نو ده حد نتیری کې او دو د دین خورا کو, کو فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ سارب ده په خون کې مهربان وعلى الذين هاذو دا جواب دی سوال دی او هغه دا چې تا خدا ووي چې دا حرامې حالان کې ډیر سزونه داسیو مخ مخکې حراممو لکه سواز دی په یوهو بندې بندې خو د ې کار نه نو الله دا هغې جواب کوي واللله ځ نه حدو او په کسانو چې یودیانو حرمم نه منګه حرام کړړ کل او کلله ې زوفرین هر یوننو کوواله ومنل بهکارې او د خوانوونهولغانامې او د ګړو بزونه حَرَامَ نَالَيَهُمَا مُنْحَرَامِ كډې پدې باندې واز دې دای نګړو د بيزو د غانو د مي خوازه په حراما الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې پور تکړي شاګانو د دای یان د املا د اډو کی سره چې کومه لګېدنی او هل هوايا يا كل مودل او مرتل طبازمن يا هغه چې ګړې یو یو د اډو سره ځل کج ب بغيهم دام ديله صدا کوله سرک شید دای دا خو پدې باندې سزا دا سیزونه زونه هو پلیت نو حرام هم نو خداد دې د پای دا سزا پتور بندو ف ان الا صادقون مګه یریشتنی ف ان کذبوا کا تسلیذ نبی علیہ السلام دا کدی نسبد درو کیتا تا ف کلن تو و ربکم ساسرب زور رحمت واسعتن خوند رحمت فراخ ده ولا يرد باسه مشی واپس ګول عذاب د ان القوم المجرمين دا قوم مجرمنا سا يقولوا اللذين اشركوا لأو شاء الله ما اشركنا دلل مشرکانو دلل دو دلائلو یو دلل داو چه وجدنا علیه آباءنا آمونج سکو کانا نظم مشوران وکڑی دی حواغا دیر پویا خالکو دیم دلل دلل دیم مضبوط دلل دا داو چه دی بایو گوران هر کار د الله په خوخ کی گی دا زغم پرېکار الله نه ورزه مونږ له عذاب را کړو دا ری غلطه یو اراده د الله دا یو رضا د الله دا نو دا بهشکه بشو به چې په دنیا کې بغیر د اراده د الله نه یو کار نکيږي اراده د الله به یو کار وینال به کیږي او یو رضا د الله دا الله اراده د کفر دیو کافر ننی نی نو کافر کفر نشي کوله بډې کې فرق دی پر عذاب او پر اراده کې اوس د الله رب ال عزت رضا پسې د الله په کفر نه ډیردا انسان له دوه لا طاقت اور کړي دي اختیار یې ور کړي له کفر کې او کې ایمان راړي اوس ستا پسل کې چې له کمسیز سیس اراده پیدا کړي د کمسیز سیس به ترخ ته تل کړي نو د الله رب ال عزت ارادو هم په ترپيدا شي اللهم اراده وکي او تعالی توفیق درکې درکې دا وی اوبس هغه کار تا نه وشي دا ولي داسې ده انسان کې اختیار نشته انسان کمزور دی او الله رب العزت د د اراده موافق د دو سر معاملات وکړي چې دنیا کې د زائد امتحان دي آخرت کې به حساب کتاب کیږي نو د سره چی حساب کیږي د د نیت او د اراده موافق به کیږي نور د نور سه اختیارات نشته دول له ځنا شکو ضرر چېایی به مشرکان لو ش الله شرک او که د الله خو شو ما شکنا شق بنوکی مونږ والله بهنا نه مشاررانو زمونه و حرممنا منشین او نه به حرم کړړې مونږه هې دو مب په یو خدا چې په الله ر دی دوین دا چې دا خو بسمونږ مجبورو تکیر کې لیکتی نو او چې د لا رببلې زت د طرف کمش لکووي نو بس دغې نو خو دلیل نیول په تقدیر باندې لکه یو سړی موږ نه گئی یا رب سب کو زمما قسمت کې به دا موز نیلي کله ستا کسمت قسمت کې به الله نه مونږ وداو باندې چې د تقدیر نه مجبور ائی ته کپڑے پاک هوا او د چاردام او کې جمعه تر روان شي او بلاره دسو خپي کی یادې پرې نه شیطان در په سر راشي د لاسو د خوونو دوتړي نو یا رټي د سړی قسمت کیناو نو په باندې دککسې ب د داغه په تقدیر باندې دلیل نیول دا د مشرکانو کار دی چې کو به ش کو ی ب دا مونږ تک دی کې لک نو هر ک دی په ش ک و باندې په به د اتو باندې پرماتو باندې بعد دد تو کل بیا به تقدیر باندې او که معامله را شي پیسسوو ګټلو دا او بیا کور کې ک نه که نه تا پیسې هم لا دا ک تقدیر تک دی کې چېکې لیکې نجبب ته بهې راځې او نهکنه لاسپ به غځای که لا سخت حزول غړي او د دی کې بس چې دنو سچ الله تکدیر کې لیکلی دنا په کېږ نو کذا لکه که ذبل ل نه د وشاننسسب د دررو وکړهوه کسانو من قبلم چې مخکده نو خته ترد پورې ذاکوو بااسانه چې د یوڅکه اعذااب زمونهلته او حالین د من آته او سرهڅدلیل په تو خری جوله نه چې دا رخکاره کوي ږ تاسو تابدارینا کوئی اللہ زننا مگر دو گمان و این انتم نئی ای تاسو اللہ تخرسونا مگر اٹکل کاوئیں قل دووا فللہ فل الحجت البالغا دا بیان د دلیل یقینی دي چه سڑیا اخوا دیخوا خبر پریدا راشا اغ خبر امنا چه دا حقی دلیل یقینی دلیل لیں قل دووا فللہ فل الحجت البالغا اللہ دا پارد دلیل کامل او مکمل و توحید دا اللہ فلو شاک دا اللہ خوششوئے لَهَدَاكُمْ نَتَاصَرِجَاتْ کَلاو اجماईन تولتا قل دوه هل مشوعداکم الذين دا طلب د دلیل د علماء خپلونه د دوی دغه خپل علماء نه دلیل وغواړي <تصفح> قل دوه هل مشوعداکم الذين را وغواړي بلا شریکان ولا غ مشران يشهدون تعیدا گواهی کوي ان الله حرم چ الله زاسې زونه حرام کړی دي کم کمه په 138 او 149 کې جزیه کرښو 138 او 149 کې جزیه کرښو هغه سې زونه ته مراد دي وې تخ خپل خدایان دا خپل پیران خپل علما چې تاسو د خدای تو په درجه کې ګڼل لرئ دایرو بالا دینه تاسو کا چې دایدا وای چې دا سې زونه الله حرام کردی دی ولې دا ته دا ولي وی الله زګاج په قانون سمره آسمانی قوانین د کله نو هم را غلینی نو به هغه دا خبره موجوده ده چې حرام به هغه چې الله حرام کړي حلال به هغه چې الله حلال کړي نو اساس له مشران د ایرو غړې د دینه تاسو کوي چې دا تاسو ته حرام وای نو دا الله حرام کړي تاسو جو ته حلال وای نو دا الله حلال کړي یو کنه اسا ان شهيدو کدي ګواہی وکړه له تح ما هم نه تګوا مکواته د سره ک او چې او نوط ممن نهولې ځکهله تهف د چېد درغي ولا ت طببع هوالله نه تا بدارې م کووا د خواش دا کسانو ک زبو به آیا نه چې نسبت د دررو کړو لا منونه باخرتتي چې مان مړې باخیرت په هم میرب بههم او دایره خپل وبسر نور مخلوق برابرای قل ته وایا دا را راشیه اتلو جوولم ما حرم ربکوم علیکم هغه سوچ حرام کڑی دي بتا وس تاسو رب الله تشریکو به شیان چې کوم حرام دي مراده یې هغه د تخیمه بایګلونه نه خبر اضا الله تشریکو به شیان چې نه بشریکو دی الله سره هیڅ مطلب څه چد الله سره سيدار وبرخدار جوړول الله حرام کړی دي الله توشرکو به شيان چنه بشريكو الله سر هيڅ نه وبلوالي دنه احسانن او موږ بلار سره به احسان کوي ګوروي راشه ایت تاسو باندې اوللم هغه چې الله حرام کړی دي اور بس سه شه شروع کوي الله توشرکو به شيان چنه بشريكو الله سره هيڅ وبله والے دین یاسان نو مور اپلار سره احسان کوي سمات ده حرام دي شريك نه جوړول حرام دي مور اپلار سره احسان حرام اللہ ویلی دی نه نه الله ویلي دي چې شریک بن نه جوړاوي یعنی دا شريك جوړول حرام دي الله ویلي دي مور اپلار سره احسان کوي لا غي سره ظلم حرام دي پاغي زيات حرام دي ولا تقتلوا اولادكم او ما وزن يغفل اولاد من املاك يريد لوgina اولاد وجل دلګي دواجن حرام دي نن ننرزق حکم ما اياهم موږ رزق درکو تاسو الله ما دلګي دواجن اولاد مو اجنه دا اولاد وجل دلګي دواجن حرام دي نن اندکه چل سو جل او سو داغي د مخکې نه حفاظت کوله بندوباس کول پدینه تو بده اراده چې خوري بسو چې ډیره پیدا شره د دنیا ته نخوري بسو دس, دس را طول مردو د غامی دے موڑ نشو او دے پری یارا دے یارا کباسی او نقبل جاتی گی او نما نوڑای کمی نزکا اللہ نحنو نرزو کو کم هم ایا هم منگرزک درکو تاسولم دی لہم ولا تقرب الفواحشا منی زیکی گئی کارونو دبی حیائی تا ما زہر منها اغا بی حیائی چخکارائی اما بطنا اجپټي قحکار بي حياي ده کپټا بي حياي ده ناغي خوالا مزا ولا تقتل النفس التي مطلب سو بي حياي الله حرام کړي کپټي قحکار اي پټا بي حياي پټا زنا كل زړه کې دنه غلطتي علات قحارا بي حياي وقحارا خبر ادا او زنانو ته قتل ماست علاا شركيات او زيارتن ما نه افعلوا ا دې قبرونو باندې دا ناروا سيزونه جنم سبا کوم کیږي دا ټوله به هي ايده د زنانو مخلوط ګرځیدل یا ځاناستولاله دا ښکار به هي ايده ولا تقتل النفس التي او ما اجنها نفسه حرم الله تعالى حرم کړی دی واجب الله الا بالحکیم اگر په د شریعت زالیکم ما صاكم به الله تاسو کوم کوي پدې لاله کوم تاکلون د لپاره چې تاسو د عقل نکار واخلئ چې تاسو بو او د هغه کارونو په طرف روان شئ چې تاسو د فایده و ولا تقربو مال الیتیم هغه حرام وي ګورای کنه مانیځ دی کې یی مال د یتیم دا الا باللتی مگر باغه طریقہ یا احسنو چاغه خستای حتی اپ لوغه تر دې چې هغه خپل ځان مطلب سد الیتیم د مال خورل حرام دی دا حفاظت په تاسو فرض بل وعوف الکیلا پوروالیو کئی پا بیمانا والمیزان او پتول کی بلکست پا انصاف یعنی نابتول کی کمینا روا دیں دا حرام نی دین ازان اوس اس نابتول دو قسمه دیں یو دا ظاهری سی زنو نا پڑے کم پناپ او پتول کی کمینا زیادتے ناروا دیں بل میزان دا دین دیں تلد دی دین دا تلد اسلام دا لکه سورت دی شوراو اللہ سم آیت کی ذکر کئی اندلنا سورت الشورا ولا سمايات قري باقي كه الله رب اللي زته سورت الشورا پين ديشته 12 ولا سمايات الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله را لې غل کتاب الله غزا ته چرابي لې غل کتاب به بار د ښکار او د حق والميزان اوره لې غل طلا کتاب طلا ذا د تللو د قاعدو د عملو دپاره نو الله یاده او عملو دا پهقرآان باندې له دا یو تلله ده د انصافه او چې دا تول کوي کی مبل کیسې به انصاف یعنی بیا به دا طوللم به انصاف کوي دا بنی چره دا زما جماعت جمات خبره ده دا, دا زما مشر خبره ده او خیر دے دی که د دی پوشمنه یوشنا نه او حدیث ب تللی. لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا مُنګ بوجنا چې په یو کسمګر دا قوت مناسب په اګه قلتُم کله چې تاسو فیصله کوي خبره کوي فادلون انصاف کوي اذا قلتُم قَوْلًا فِي حُكُومَةٍ أَوْ شَهَادَةٍ کله چې تاسو فیصله کوي نو فادلون انصاف فیصله کوي واللوکان نزا قوربه اگر کوي د د مقابله کې خوون د خپل ولای په د هد الله اوفو په دو د الله پ رووالی کوئوا د خلافی نا رووا ده زلم په فیصله کې ناروواې حرامې نوې حرامه نظان غلی بچ کولی نه بچ کوئ ځ کوم ماکم بهی په د الله حکم کوي تاسودا لاله کوم تذ ان هذا يعني ها خبر انل... ان و اما هذا الذي وصيتكم به و امرتكم به في هاتين الايتين هو صراطي يعني طريقي وديني الذي ارتضيته لعباده وتفسير خازم ده عبارت نقل کڑے ده پندای شھل قران رحم الله جواهر القران کی و <تصفح> ان هذا يقينا ده و دي دو ایتوں کی جتا تک ذکر شل هذا ده سراطی لارد مادا مستقیمن نیغا فاتبعون دی پسیران شای او یا مراد یا دا زمیر هذا اسم اشارہ دا سطح دا طول اسلام تا او یا دا اسم اشارہ دا قرآن مجیدتا و مشارن الیهی قرآن دی وانا هذا ایکنن دا قرآن سراطی لارد مادا مستقیمن نیغا فاتبعون دی پسیران شای ولا تتبع صبلا اور مطابقی دے نور اللہ رو پسی مزائیں مطلب دا دے چھتا قرآن نا علاوہ نوری کمی لاری دا کی دیو دا عمل دیں کم کتابو نہ دی, دی، خوچ مخالفی دے قرآن نا داگی دا پسی مزائیں نتیجے بے سی فتفرق بکمان سبیلی گڑوڑ بکیتاسو لرد لاری دا اللہ نا زالکم مصوہ کم بھی فدی اللہ کم کتاسو تا لہ لکم تتقون دید پار جتاسو پر ازگار شای سمم آتینا موسیٰ کتابا دلیل نقلید موسیٰ علیہ السلام نا سمم بیاوار اید خبر آتینا موسیٰ کتابا چو برکڑو من موسیٰ علیہ السلام لکتاب تماماً دا پار دا پورا کولو دا نعمت حلال لذی پہغ خلکو پہغ چا احسنا چینی کی کڑیوی و تفصیلاً او بیان واضحا و تفصیلاً او وضاحت بیاناً مفصلاً لِكُلِّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي دِينِهِمْ وَتَفْصِيلًا أَوْضَحَتْ دَهْرِ زَرُورِي مَسَائِلِ الدِّينِ لِكُلِّ شَيْءٍ دَهْرِ زَرُورِي مَسَائِلِ الدِّينِ وَهُدًى وَهِدَايَةً وَرَحْمَةً وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ دِیدَ پاره چې دې پملاکات دخبل ربان ایمان راډي مطلب څه دی موسی عليه السلام لا هدايت پکارو رحمت پکارو ديني مسلو وضاحت پکارو نو هغه پسې یو زمما کتاب کې نو موسی علی السلام تي ډولو سيزونو کې کتاب د الله ته محتاجاو نو تاسو د کم باغ ملایي چې کتاب د الله ته بنئ محتاج نو تاسو هدايت ګورای رحمت ګورای نو هغه زما په کتاب کې وه دا کتاب او دا غډرلې کتاب دې ان دلناو چې موږ را دی دا مبارک د خیر نڑک دې مطلب دا دی چې ټول خیر خیر دې دا مال دومه حفاظت کړي دې عزت هم حفاظت بیونوې په سران شي لاته کوځان بچ کوې د خلاف د دینا لا الله کوم تورحمون د د پااره چې پهاسبانې راه مکی شيګوره کورآنو مبارک کتاب دی. همو او هغه انتهائی تک لدهم بشرم خو لګایشه صدیقه رضی الله عنها د زمانه د جاهلیت نکاحونه ذکر کړي مباهی کې ډېر د شرم خبري ني یو سړی با کله چې به د خزي بيماري را आला او بلان بل ماته دی یره فلان کیه سره له شپه د فلان کی خاندان کې هر ډېر مضبوطه پهلوان تړې دی دیله بارا یذما پنصل کې داغه مثلا راګړ شي چې به باندې مزبوطی او پهالوانی او بادری نو دا د انسانی غیرت مخالفه ډره د شرم خبره خذبه نه لسکا سره او غختل ها ټول به اوسې شو کال پستی ولا خذه ماشم بيداشه به به غټل را اوختل ها دې کم به خو نه باغ به ګوتا کې خو داستاز دي دا د شرم خبرې دا قران سره الله ختم کړی ګرانه ګرانه خبرې پکې دخې د خاوند مرشو دا غي بهدت یو کالو ها به یو کال په کمره کې ناستو تپړې به نه بدلولي لامل به نه د قصې بناستو وخت به نه لري کولیږئ مجابه کال پسرا ته وخت به موږ منګس کړی لامل به ونه پوره او به وبته جوړو ها بیا چې د هغې کال پسرا وتا نثاروي به لرسته یو ای زاری زره باغی ځان و ن هغه کې به دمر اجازه سیم پیداو چې ا ساروي په فضا یې مرشه ما بیا چې راواته په تیبه ولا پلاسکي ور کړی هغه په تیبه په شاده شوګور غوړي کې بس ما یدت پوره یو کال بدا خدادد کس په کمره کې د نناسو غینه به هېر نه راوته لیبول واړه بوله ارته ده نه چې یو ځای کال پوري پکې نه اسې وبون دانته نه مز دي کې منګزوم دانته نه مز دي کې کپڑے چې बिजلي هم پکيوم نهي او دا رب غوني گرمي وي نو دا الله وي مبارکون د ډېر له شهر نه کتاب الله را لګل نه بل د دا سوري داو سوري عراف کرا روان دي چې بیت الله نه بیت طواف ته بربند چې په سړی به غراځي بربند کړی دل مخک ورسته به لاسه شو خووبه به سپې توه کو نه کول داس انسانيته الله ای داد دا برکت نه ډک کیثار دی دا رواخلہ ازت با دی پا امنی دولت با دی پا امنی ساکی دا بروغ او جوڑی زکا اللہ رب گل ازتوی چهازا کتابن انزلنا ہو دا دیر لئے کتاب دیں منگرالی گلد دا مبارکون دیر خیر پا کیا چولی شدیں فتبیعو ہو بیپسران شد وطکوزان بچ کئی دا حقی خبرونا چه دینا چه دا غینام قرآن منی کئی لالکم ترحمون دید پارا چه بتا صبح نرح مکڑی شی او تقولو انما عند ان الكتاب او د قران به را لګل مقصد سو او ان تقولو چ اون وايي په ورځه قیامت انما عند الكتاب چ را لګل شو کتاب حالاته اي فتيني په دوړډالو ده من قبلنا زمون نه مخي يهو اول اولي اسايا مين تورات او زبور وسخنو ان او تورا او تو سره وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم أَوْ مُنْغَا دَلُسْتُلو دَینا لَغَافِلِينَ خَبَرًا خُدَايَتَهو کتاب اهلی کِتابو ترالې غلو او مونږ د غې دَلُسْتُونہ خبرو وله دغو وای یو دای چې هغه زمونږ جبه نوی ها ایبراهیمی او یا سوریانی و او یا ددیوجینہ چې هغه محل کوته نو بیان کړي خدای موږ نه خبرو جبې زمونږ نه بدلوه د غې علماء مونږ ته ترجمانی نوم د پدانونو چې حکم سره الله او ماده قران ستا سو په جده کې تاسو ترولې ګو چې د قیامت پر ژوند باندې نه نو کيو یې اعتراض ودی یار کله یو بلیجبې والا سی تیرازو کې پهتانه یې تیرازو کې دا هم بابا کې هغه خلک نه پلان کې پهېې په دې بار کې یو کوګلرګې نو کله قیامت کې د خدای و کید خو کتاب نو نه باندې الله ختم کړو په د صحابو د جمعی شورو شیعی فارسی کشیوی پا بلا جبا کشیوی پا بلا کشیوی نو دا اللہ رب بولی جتو کتاب را لگلد چه حری جبی تا اوڑی او د دیم مطلب پا غی کچی دنو پورا را خیجی او تقولو یاد دا نوائی لو انہا ان جلالین الكتابو کرا لگلد چه پا مغمان دی کتاب لکن احدامن هم او بمغاری رہ دات من دن کی دا مطلب دا دی کدا کتاب را کمون د کتاب را غلی نومونږ بډ فقط دا کوم بنا مرب کوم یکنن راغې تاخ کارهدلستا صرب طرفنا او د هداات پهرحمةنو رحمةته مطلب دا د دا دابانم حم ده دا فزله موسک د لظالم ممنډ اچ قذبهبييات الله چې نسبت درو ک ياتونه د اللهته وصدفاانه او مخړ ددينا انا الذین <سؤال> لازینا زر د چمن بسدا ورکوا کسان الله یسدفون آیاتنا چ مخلی زمون آیاتونو نا سو الاذابینا کارا اذاب بما کان یسدفون پس سبب ویچ دی اودیو مخالی حالی ان زورون دین انتظار نکي تخفیف دونیه وی ذکر کای الله دین انتظار نکي الا مغرد دی خبری انت اتیم الملائکتو چراشی دی ته ملائکه دپار دروغه غستو یا ملائکه د اذاب او یا تی یا راشی حکم در سا یا اتیا رب وکا راشی سارب اللہ ما آلوسی و یا اتیا امر رب بکا بلعذابی چکل راشی حکم در عذاب در رب سا او یا اتیا باز و آیات رب او یا راشی باز نخی در رب سا مراد ددنخون اغنخی دین چک پا ایمان راللو بانی سلے مجبور رکی چکل دیس نخی راشی و یوم یا اتی پا کمالا چرا بشین بازو آیا ترب بگا بازی نخی در افسده نلائن فاو نفسن ایمانو ها بنور که یو کسلا ایمان داغو لم تکن آمنت من قبلو چې د ایمان, کی ایمان نی راوڑه مخگی یو سلیده های ایمان نی راوڑه او نه ایمان در آرون یه تشده تو نا ساپی دست یا نخدازه بی اولیده چه ده وی بسوس خود تباکی گم ابیا این هغه د مرګ لید بالکل یقیني هغه دغه ټیم کې د ایمان راړي نو دا ایمان نه ده منزور او کسبت فی ایمان آخران یا نبی کړي د په حالت د ایمان کې سني کې د مسلمان خو ګناهګار ده تو ګناهونو کې اختار نه ناصبید سنحولید چې له وی اوس نه بچ کېګم دغه ټیم کې توبه وباسي یاره بزخوده دې ګناهونو نو توبه وباسن او اس باندې کمل کومه الله یې دا غټم کې د توبې نه ده قبوله ولین انتظار او انتظار کوي انا منتظرون موږ هم انتظار کوونکو ان انت الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعان زرنا اغچاتا کې قران یې پر خودو مختلف ډلې شي ان دا الله کتاب پر خودو او مختلف ډلې شي سو یو خالل او سو بل خالل ان الذين فرقوا دينهم یگنا نا گسانت تسنسی گ دینسبل وکانو شیاں او دی مختلف دلی لست منهم بشین میته دینه پیسیس کی یعنی ساسه سره تعلق نشته چې دینه ډله ډله ګ د دین د پایه بنیاد آسمانی کتابو آسمانی کتابه بری د ځان نه یکی دی جوړې د ځان نه اعمال جوړ کړه نو څوک په روان شو لقد ده دا زمانه دو نمبر فیران حلقه مو چشتیانیو ها بیاد آغیده پار دلیلم گوری و یادا پیغمبر علی السلام پا کور کی تم بالغاقیده نبی علی السلام و دو صادر پزان راه کلو نوویده دینا هاوی بیا چه کلابو بگری صدیق باقا بچو بانده غصاو کدان نبی علی السلام صادر راو چد که مخنه لده که هاوی لکل قوم عیدون رحا زع یوم عیدنا بس ییدنا معلومه شو د چیستیانو طریقا چټنګ ټاکور کوا او تی اورونو خیر دین الله ربول دا توي داسه خلق تبا دي شي چې دینی پرې خدا مختلف ایدلی شي چیستیان به اورا نو نکس به په بل روان نو قادریه ګور یو هغه اصل دلی وی دا چې کوم بدی کې خخ خلق هغه من غرض نه کوم هودي زمانہ کې ټول غلط لارني وویل دي چا وا ضایف داسی جوړ کړی دي چې د قران او د سنت مخالفت دی نو چا وا ضایف جوړ دی خو طریقې د قران او د سنت مخالفت دا او چا خو بالکل ځان شرمولې دي ډولګی دي او دپړی دي او باجی دي او ګړاډ او قوالیانی دي الله ی تبادیشا خلقو یو از دانا و نورو د لکوم دا اخیري میدان کیو ګورا برېلې او قران دی نو شیا مسلمانان وایي دا سه سوگ د بریلیانو پلار لار روانني نو سوگ د شيا غانو په لار روانني شيا مودودی بدنامي مودودي سه وبم صحابه بدنامي بریلیان پشری کیا ته کې اختري نبي د احيانم شر کیا ته کې اختري دا غيا کيده دادا چې مړې امداد کولې شي دادا کیدوم دادا چې مړې امداد کولې شي هغه کیدا دادا چې مړې ستاده حالاتو دا دادا کیدوم دادا چې مړې د حالاتو خبريږي اوس قران سنت دې بارے کې سوې دي خو لا سوک ناراضي الله تباديشا خلق ک ذین دلل لیک ان نام روهم ال الله وذيفه ثلاث بار لشیذ الله تا سميونبهم بیاب الله خبر کی دی بما کان یفعلون فاری چدی سگول من جا بالحسنات فله هو اشرف ام د جزای اخرین منجا بالحسناتی منادا دچانی کی وکړه نده لابسای منجا بالحسناتی چا چرات له وکړه لپنې کای فلحو دد لپاره عشر ام صالحا لستن د ثواب دا مطلب څه اعتبار دله لرن نه دی چله چا دله لوی نه ده هغه د ثواب نه اعتبار عقیده او عمل لر دی چله چا عقیده درسا او نې کې او کړه ندی یوي نه کایه په بدل کيلس اجر او منده به سياتي چا چرته لوکل پغونه فلا اجزا دلا بدل نشي ور کولې الا مصلها مگر پشان شان داغي وهم لا ظلمونا په دې ظلم نشي کولې قل توا انني هداني دې توي دلي ل وحي توا انني هداني ربي ما تهودنا کلي دارب زم الى سرات مستقيم دلاري نيغي اغنیغ لا رسش دین دیناً قیاماً دن دے مضبوط ملت ابراہیم دن دے ابراہیم علیہ السلام حنیفاً جولارو پتوہید فماکان من المشرکین او نو مشرکانونا قلت او آیا انا صلاتی خلاصا دے ملت ابراہیم یا د دے ابراہیم علیہ السلام دے دن خلاصا صدا اوی قلت اعلانو کا انا صلاتی چی اکیناً مجزمہ ونسکی ومحی آیاو جن زمان ومماتی و, و مرگ زمان لله رب العالمین خاص الله لردی چرم دا مخلوقات دیں یو سو مطلب دیں یو دا چه صلاتین و مرادتو البدنی عبادات زمان دا بدن عبادات ونسکی و زمان دا مال عبادات ومحی آیا زمان جون دا ومماتی و زمان مرگ ومحی آیا زمان خوش آلین ومماتی و محیا زما راحت و مماتی او زما تکلیف ل الله خاص الا لذي یعنی په دې ټول حالات کې با ذاته د الله رب العزت يم غمیو کو او خوشالي د مالی عبادت یو د بدن عبادتین خو په هغه طریقه به کومه چې کما ما ته الله خو دلیدا رب العالمین جبالون کې دوله مخلوقات دي لا شریک لهو نشته له شریک د دې الله رب العزت بِغَيْرِ اللهِ شَرِيكَ نِشْتَين وَبِذَلِكَ أَمَرْتُ وَدَكِبَ ان مَاتَهُ حُكْمُ گُلِ شَوِدي وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ زَيْمَا أَوَّلَ لَغَ عَلَيْ خُذُنْ كُنَا اللهَ تَ قُلْ ذُو آيَا أَغَيْرَ اللهِ يَبْغِي رَبًّا آيَا بَغَيْرَ دَ اللهَ نَ اُلَټُومَ بَل رَبُ وَهُوَ رَبُ كُلِّ شَيْءٍ أَوْ دَ اللهَ رَبُ دَارِ يُوسِفَ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ نَكَيِهِ سَو نَفْسَ عَمَلَ إِلَّا عَلَى مَغَرْ سَدَايِ پَدَدا وله ته زوا تون زه وخه او بوجنو چته یو بوج چتونکې ه اه بوج دول چا سمه ا عرب کوم بیا په طرف درب ستاسومر جوکم ما پس کې د ستااسدي په یون نپ بکم نو خبر بکې داسو اماما پاغ سو کوتونم في تخت تلیفون چې تاسو ب اختاف کړړو په الذي دا الله غ زیات دی جا جا ل کوم خللای فلار ګر تاسو رست پاتې کیږي دونکي پزما کوي ورفاع بازه کوم فوق بازم اور تکړې دي باز تاسو نه اور ته بازو درجات په درجه کوي په درجه د علم او د مال کوي چاله مال ډیرو اور کړه دي چاله علم مر کړه نو داد الله تقسیم دی ولې يبلكم دا درجه یې سل در کړي دي د له پاره چې اندهانو کې پتاسو په ما باغ سګیا تا کوم چې دلیدر کړی دی مالی کړه د هوم امتحان دی اله می در کړه د هوم امتحان دی عزتی در کړه د هوم امتحان دی مشریدان هوم امتحان دی او درا ځګي پتا امتحان دی ان رب کا سریو لیکاب لیکن انصار عبد زراذاب ورکون کې انه لغفور الرحیم لیکن د الله د بخون کې مهربان سورۃ کی تفصیلی را دو په هر دی دشرک شرک ادي سلور غټ قسمونو شرک فلعلم شرک فلدعا شرک فلعبادت دا ټوله رات کړه چې عبادت به بغیر د الله نه نه کړي دعا به بغیر د الله رب العزت نه دبل جان نه غواړي دا ټوله رات کړه تقریبا او د شرک فلی غټ غټ نه مونږی وښودلئ دا غي تفصيلي بیان وشو او بیا په صورت کې عواقباته ستو باقي بیانو وکړو او امتیازات دو صورت ما پو خلاصہ کیا والکوئلیون بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب اندلہ لے کا فلا یکن فی صدرک حرج من ہو لی و ذکرہ للمومنین صورت العراف دام مکی صورت دیں ومد پا نزول کی یو کم صلو اختم دیں دام ومد ترتیب کی یاو کم سلو اختم دے پا نوزول کی غربت ددی صورت دمخ کے سران پا صورت الانعام کی مسالة توحید بیان شاہ پدلائی لیا اکلی اون پا صورت کی مسالة توحید بیان شاہ پدلائی لیا اکلی اون سران دیمدا چې صورت الانعام کې د تحریمات العباد سباځي سورتونه ذکر شول په صورت سورت کې یوبل سورت ذکر کین چاغه تحریم د لباسو محال د تواف کې تحریم د لباسو د مخلوق د طرفان درین دا چه باغا سورت کی اول نفی ده شرک اعتقادیوا او بیار پسی نفی د شرک فیل دنه نفی ده شرک فیلیوا و دی سورت کم دو دوارا کسم شرکونو رد کئی و ده اول کی نفی ده شرک فیلیوا او پدېما کې روسو بیا نوی د شرک اعتقادي بلدا چې بهغه صورت کین وضاحت د دعوی د توحید نو په دې صورت کې تیزی د تبلیغ باندې چې دا را مسله قامت چې د سورته عام دا دا به سره بیان کوم پینځم دا چبه هغه سورته کې وضاحت د توحید نو په دې سورته کې د منکرینو دې مسلې حالات ذکر کړي چې کوم خلق خدا مسله نه دا منلې ته هرې انجام سوم داواده سورته دی صورت دری یو تسلی جناب رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم تا بیم داوی دی صورت دادا چی دی کی اللہ حکم کئی چی اتباد ما انزلہ او کئی کم کتاب الله را لے گلے داغی تابیداری دریم دا بیان د توحید او رد شرک خلاصو د سورته سورۃ دحسېد لمبنهه ساعت نمبر 54 پوری پدې کې رد شرکي فعلي دي سره د دې درووالو داونه او د مهيسا تر اخر د صورت اده او باقي کې رد شرکي اعتقادي دي امتیازات د صورت دا صورت مم بعضې په تفصيلي واکې د ادم عليه السلام او د ابليس دین دا سورث ممتاز دے احالت دا دو دو دا دا دی په حالت د اصحاب الاراف چې د جنت او د دوزخ ترمنځ کم خلک وي دا حالات سہالات دي دا سورث ممتاز دی په تفصيلي واقعې د موسی علی السلام سلام دا صورت ممتاز ده په انعام د لباسه نيګه الله خبره کوي چې دا لباس, لباس زما انعام ده په تاسو بل دا صورت ممتاز ده پدې ویناد ابليس چې دا داویلو ویلو انا خير من هو خلق تنی میندارین او خلق تو تین بل دا صورت ممتاز دی پدواد ادم علیہ السلام چې هغه دعا کړیو ربانا ظلمنا انفسنا بل دا صورت ممتاز دی پدې هو کوم دا الله چې الله یخذو زینتاکوم هندکل مسجدین له هر مامنځه ټیم کې خپل بدن پټ کای بل دا صورت ممتاز ده پزارای د دو زخیانو جنت والو تا چایب جنت والو ته یاله کنه موږ له سره را دا داو د صورت بسم الله الرحمن الرحیم الف لام م صاد نديبمانای کی وازی الله رب العزت وی گی کتاب ان انزلی لیل کا دا ډیر لوی کتاب دی چرای لګلې شه ده تا تا دا لوم باندې دا ودان تصلی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولایقن فی صدرک حرجم منه ندې کیږي ستا دینا تنگې کې پینا دتون د را به دله راغلی دی چې تو یاې په باندې خلک او نصیت د دپاره د معمنانو د دا ته سرلی شو نه بیا سلام ته چې خفه کې ګما کورآو مجید دنیاتهله نور راغلی چې طبې پرشانه شي تپې تنګ شي ت د کللیف کېوااکشي خوله راغلو چې تې خلککو یاې او د خلک ته ننسیت کو بولګ نو خلکو تهڅ کم دی. اتتبيو تا بيداری ما دها کتابون د لایلیکم چرالای گلی شهید تاسو ته مر ربکم تاسو درب د طرفنا ولا تتبعو من دونہی تا بيداری مګوای سیواد اللهنا اولیاء د نور دوستانو دبل چا م معنی سیواد اللهنا د الله د حکم مقابله کې دبل م معنی امام قرطبی معنی کای لا تتبیو من دونہی اولیاء تابیداری مکوې سواده الله نن ورو دوستانو مطلب سو لا تتخذوا من عدلا عن دين الله دا هغه تاب چا تابیداری مکوې چې د الله د دین نه هغهته لا تتخذوا من نسای من هغسو ک عدلا الله چې هغه هغهته د دین د الله نه مې نسای پسو او بیا ور من راضيا من راضيا مذهبا فاهلو ذالك المذهب اولیاءهم هر یو سړی چې په یو مذهب خوشاله وي نو به اسدغه مذهب وعلى د ملګری ریوي نو الله یتا صدابه د اریم کوای د هغه چا چې هغه غیر د الله نه مقابل د الله هی نراغه ما نه وي ولا تطبیعو تطبیری مکوایو بدونې الله نه اولیاء د نور مګ ګيارانو قلیل اما تذکرون اولیاء د نور دوستانو قلیلًا ما تذکرونا تازو دیر لگ نصیت کبلوائی فکم من قریت تخویف دنیاوی دیر دکرونا دا سیدی احلکنا چمونگا حلاک کری دی, دی فجا آبا سنانا بغیدی تازاب زمونگا بیاتاً دشبی او هم قائلون او یابو دی ادر پا وقت دا غرمکی فما کانا دعواهم ننبغوینا دا دی از جا آبا سنانا کلچ براغدی تازاب زمونگا الله کالو مګدی بهې اننا کوناظالی مین بشه کو مونګه ظالمان فله ننس ال نهلله نه اور سلیین داتهوی یو خو زیکر کلهمونږ به تپوسو کو دواچانانه اور سلی چې لګلی شوی د دته پی غمباررانله ننس ال نل مووسلینا اوخوا مخه بهمونږ تپوسو کو او ځخلو کو نه ب تاسو ته پوس کیږي او د انبیانو نه ب تاسو ته پوس کیږي دا انبیانو نه ب تاسو ته چې تاسو دا دین بیان کړو او کنا او ځخلو کو نه ب تاسو ته پوس کیږي چې تاسو مان له او کنا سورۃ هجر آيات نمبر 92 سورۃ الاحزاب آيات نمبر اتم په وای کې دا ذکر دی یوه ځای کې سوال د انبیانو په بل ځای کې سوال د عام خلکو نه ذکر دی دوڑو نب تپوس کی نب امبیاء نب بیان تپوس کی یو دخلق نب بنا نلو نوی فلن قصن علیہم بیالمن مون ب بیانو کو پدی باند پیلم اپ دلیل سرا کچا نو لی نبس آغد پاربہم با شاہد موجود بی ملائکی بی لکل بیکڑی کچا نی من لی نباغی با امبیانو شی اور دا امبیاء علیہم السلام نب پاربہم شاہد پیشی دا اللہ دا طرفان لنہو خلاصے دا انبياونا به الله تبوصي کی جدينم بیان کړه او اي وي چا انکار کړه او غي به نه مونږ تنده بیان شي نو الله رب العزت بدا انبياونا گواهه غړي دا امت د نبي عليه الصلاه دی ديب گواہیو کين چا او الله د انبياو دین بیان کړه خلق به اعتراض کين چا تاسو د څه پته ده مې دی به ته جواب کوي الله تا کتاب را لګلو باغي کې تدریحه حالت ذکروم موږ دا غي په بنا باندې ووت چې د انبيو دین بیان کړه چا منله او چا نو منله فلنا کو سنالیم بیلمن مین موږ به بیان وکړو د ایمان په اله سره او ما كنا غایبین او نو یو موږ ددی د دې هر انسان سره فرښتې مقرر دی او د دې چې څه عملونه هغه لیکي ول وزن او تول د عملونو یومایزن په دغه راز الحق او د دې ثابت او اختریا بلکل هه خبر ده فمن سلت موازی نه هر هاسوک چې درونشه طول دنی کو عملونه د ده نفول هم المفلحون هممل مفلحون کسان هم د کامیاب کامیابه ومن غڅوک خفت موازیی نهوه چې پشه طول دنی کو عملونه د ده دفول لا کل ی نا خیرون کسان دي چې توانې کو خپل دانونه بما قانو به آیا سبب دوی چې دوی سمغایا تاسو سره ظلم او زیاته کاو زمنګ د آیتونو سره ظلم او زیاته سړي انکار دا غینه هغه د هغې مقابله کول ولکد مکنناکم فل ارض مونږه زاید هر کله تاسو اصل بزمک کین وجعلنا لكم فیها معایشه مونږه پی دا کړي دي تاسو د پاره پدی کې اسباب د ژوند قلیل اما ام تشکرون تاسو ډېر لک شکر ادا کوي ولکد خلقناکم د دې سنہ 32 نمبر آيات پورې واقعيات ادم علی السلام او د ابلیس د په اړه د شرکی فعلی چې الله یې پیدا ما کړی شکل ما دارک اسباب د زندګۍ د لپاره دې سمګه کې ما پیدا کړ او تلګي عبادت د بل کین او تلګي سیو ابراهیم په دې مال کین چې کله ما دار کړي د بل مقرره نو داسې مکه و بیا بدی هغه مرکز شوین چې دا تاسو کله الهام کوي د دې تاسو زړه کې وسوساتې نه دا او دشیطان کار سر د ستا د پلار سره دشمنې کړی نو تا سره بم دشمنې کوي غوی د جانت نه پر رایسو مجبوره کړو داسې کارې پیوکو چې بیا د هغې نتیجه اوجو به د جات نه را کوي نو د به تا پهڅوم لږې ل جاننت ته به دی نه پرېدي الله د دو ملګرتیا م کوهته د کې نقصان دی والکه د خلک ناکم یکننمونږ پیدا کړی تاسوو ثم بیا موږ سوورنا کوم ثم سوورنا کوم بیا شکلر کړي موږ تاسو لا ثم قلنا بیا ویلو موږ للملائکه تی ملائکو ته اوس جودو سیداو کړي له ادم په طرف دا ادم علی السلام فسجدو نو دوی سیداو کلا الا ابلیس اما ګر شیطان لم یکم من الساجدين نو دوی صدیکون کنا آیات نو کونی مشکل نه هغه دا چې الله وی پیدا کړی بیام شکل لرکا بیاد آگی نروس سنونگ ملائی کودوی چی آدم